Välkommen till Lilla podden på prärien. Jag är Melody. Och jag heter Nico. Och idag ska vi snacka om fanfiction. Barnet till all denna film och tv som vi tittar på. Och som gäst här i studien har vi Sandra Valenza. En fanfiction-afficionado. <laughs> som vi tänkte skulle passa bra som expert idag. Hej, det känns bra att komma hit som expert <laughs> i studion uh, Also known as Nikos kök um, Men vi tänkte jag är ny i fanfiction-världen men vi kanske ska börja prata om hur mycket fanfiction läser vi och vad är fanfiction överhuvudtaget uh, lite för de oinvigda och kanske vår syn på det hela Ska jag som expert då berätta om ah, fanfiction här? Gästerna först så att säga <laughs> Eh, Fanfiction är spin-off-historier eh, spin på redan existerande universum. Till exempel Avengers-universumet. Man kanske skriver en historia om att eh, Loki blir kär i Thor. Mm. eller eh, sin bror. sin bror. Ja, det här det är faktiskt <laughs> det största... Jag hoppade på det <laughs> tåget direkt, jag. <laughs> incest direkt <laughs> vi kommer till det det är faktiskt den största pairingen inom Avengers skulle jag vilja påstå, även fast jag knappt har läst något av Avengers mm, själv mm. du har läst en del av Avengers, Melody uh, en hel del, nej det har jag faktiskt. Jag är, jag är en människa som vet väldigt mycket om fanfiction och har småläst väldigt mycket fanfiction men jag har egentligen ingen riktig djupgående koll uh, och uh, jag tror det kan ha att göra med lite med mina preferenser som vi kan komma till sen. Uh, vad, hur är det för dig, Nico? Du är äh, ganska ny. Jag är ganska ny i fanfictionvärlden. Jag, jag har läst lite olika. Främst John Lock, det vill säga Sherlock Fanfiction. Och sen så har jag testat på även lite Avengers. Vad <laughs> <laughs> uh, lite. Jag, jag känner mig lite tveksam till det hela överlag. Uh, uh, ja, det har du inte sagt förut. Jo, men, men på grund av kvalitetsnivå. Det, det är ju liksom, det är inte så välskrivet som man skulle vilja att det är. Och när man har läst fanfiction och sen går över till att läsa riktig litteratur, eh, typ John Steinbeck, så inser man att "hur <laughs> fan vad fanfiction är dåligt skrivet men jag fortsätter läsa ändå. Um, så, ja men det är mycket som är till och med oläsligt ja. alltså det är ju så här, 98% går ju inte ens att läsa Nej. för att det är för dåligt språk liksom. mm. Det beror väl kanske lite på vilken typ av preferenser man har själv också. Alltså, eller snarare så här, vilken, vilken nivå på språk man kräver för ja. att man ens ska tycka att det är läsbart mm. Men jag skulle säga att så här, ja, i alla fall 95% går ju inte att läsa liksom. Det kan vara hur bra plott som helst men det går inte att ta sig igenom det <laughs> Okej okay, men för, för mig som inte är äh, alls lika insatt som ni är vad skulle ni säga är, varför läser man fanfiction och varför läser ni så mycket fanfiction som ni gör? Sandra? Bra fråga. Jag har, jag har faktiskt skrivit fanfiction mycket längre än vad jag läste. Mm, jag började wow. skriva fanfiction, min första fanfiction när jag var åtta år gammal. Wow. Um, så jag är jävla gammal jag Förlåt, men jag måste fråga. Var det Lilla, lilla, lilla Hus på prärien fanfiction? Eh, nej, men det skulle kunna ha varit det. För att Jaha. det var faktiskt mitt första, den första grejen som jag fangirlade. Mm. På dagis. Mm. Wow. Eh, Laura och Mary. jag inte förstod uttalade namnet på engelska då. <laughs> Whatever. Men nej, det var eh, räddningspatrullen. <laughs> det, det kan ju vara det mest fantastiska jag någonsin hört liv. jag skrev en bedårande liten historia om eh, piff och pärlan. Mm -hmm. Väldigt. Eh, du var du var så för på heteronormativ. på heteronormativt. Ja. <laughs> Det här med, eh, och med att, att, eh, att chippa två precis. Oh, nej, det där skulle också komma till. Att chippa två manliga karaktärer var lite så här hardcore när man åt. Liksom. Då så då vi på puffe för också drömde. <laughs> <laughs> <laughs> vad, vad, vad är frågan Vad skulle det, vad skulle det fan namnet hetta <laughs> Ja just det. <laughs> precis, på engelska heter de new chippen deal. Mm. Då, heter det då, skulle man, inte, då skulle man ju kalla det för tjejen. Antagligen. Ja. Jag har inte googlat det här faktiskt. Vi kanske skulle kunna avsluta om vi gör det sen. Titta på om det finns någon. Om det finns <här> <här> Läggningar där <därifrån. här> <här> oh, ja. ja. Men sen så skrev jag också fanfic för Tvillingar var det High. Om ni kommer ihåg de här fantastiska wow. böckerna. Um, Gud som jag hoppade jag, de böckerna jag, läste, nej, det är jag inte jag älskar dem jättemycket Jag läste dem som en dråg När jag var så där Kanske 10-11 gick typ i mm. femman mm. Um, Men jag har ju inte Jag läste ju inte fanfic Jag hade ingen aning om att existera det jag visste inte Jag var helt själv i det här liksom. En liten mupp som skrev om, om jordekorrar Men um, Jag läste nog inte min första fanfic För jag var kanske 20 Tror jag men hur hittade du det då? Ja. Eh, via, eller frågan är inte jag var ännu äldre faktiskt. Eh, jag tittade eh, jätte, jättemycket på Arfivex. Mm. När jag var, eh, jo jag var äldre, typ 23 kanske. Och eh, så, här, på, den, på den tiden så fanns ju, då hade ju internet kommit som en grej som fanns och man kunde använda sig av. Så jag antar att jag bara googlade typ... Någon liksom avsnittssammanfattning eller något mm. i den sidan. Mm. Och ramlade över fanfic. Mm. Så. Wow. Så det var ju ändå... Alltså det är ju väldigt sent. Det har ju funnits fanfic mycket, mycket längre mm. än vad jag har läst det liksom. mm. Typ i fancins och grejer. Men jag, nej, jag förstod inte att det där var en grej liksom. Fast det var ju inte... Kan det inte vara så att innan internet så var det ju mer av en nischgrej. Du var ju tvungen att verkligen ramla in i det. På riktigt. Du var tvungen att känna folk som kanske sålde fanzin. Du var tvungen att, ja, jag att tränga man... in i fandom på ett Häng, helt annat på konst mycket antar jag. Precis. Och liksom läste tryckta mm. fanzin. jag vet, jag har något så här X-Files-fansin från av 90 talet som jag har köpt på Ebay. Mm. Och där är det så här, det är någon så här skön småttpis liksom. <laughs> <laughs> ja. Men jag kan tänka mig att, att innan det, så, alltså det är som med all nördskap att internet har ju underlättat så himla mycket. Så man behöver liksom inte... Du behöver inte tränga dig in i ett fan och hårt lika hårt för att komma till de här du grejerna. Du exponeras för det. Liksom. Precis. Du öppnar ja, upp Tumblr att... och sen... Så det är egentligen inte så konstigt. att Jag tycker inte att det är en så här grej egentligen. Alltså att då, då, du var ju fett tidig med tanke på att du ändå kom in på fanfiction när, när ändå internet fortfarande kanske inte var 100% självklart. Liksom. Nej men det här är inte så länge sedan. Det är typ fem år sedan. Fem år sedan. Alltså... Ja men det är ju du har rätt, förlåt. Så jag det, alltså det är, jag ja, alltid. du har fel. Alltså det, jag var väldigt sen. Jag har bara inte fattat. Jag, att så här, alltså... jag tror mig gärna hjärna ständigt tror att det är 2008. Mm, eller det. att jag är 45. <laughs> <laughs> ja, har <men> också. <laughs> But not yet. Mm. Men, men en av kärnfrågorna med fanfiction tycker jag alltid är behöver alltid handla om sex. Behöver alltid leda till sex eller vara porrscener. För att det känns som att... Ofta när man pratar om fanfiction idag så är det så, men jag antar att när du var åtta år gammal så var det inte det det ledde till, utan det var en värld man tyckte om och så vill man fortsätta skriva om de här karaktärerna. Det är en grundfascination med liksom, storyn som man tycker om. Ja, absolut. Och det är väl det som är grunden till all fanfiction, antar jag. Liksom. Att det är så här, man ser att det finns någonting mer i den här världen, men så här, serien bycker inte på det, liksom. mm. så då skriver man det själv. Sen var det ju för sig också att jag... Alltså jag skrev ju om någon slags tension mellan piff och pärlan. Det är så jävla roligt att det här mm. handlar som ett exempel. <laughs> Men för det var ju... Ja, nu har inte jag tittat på räddningspatrullen på, på år. <laughs> men, <laughs> men, jag antar att det fanns någon slags, någon typ av tension mellan dem. Mm. Jag vet ja, inte. Men det fanns ju en romans, jag har lite klara minnen. Någon som det. <laughs> alltså, jag, jag, jag, jag minns inte om det var piffel om det var puff. Men det var, det var någon av dem som fanns, det fanns ju en kärleks, eh, inte så mycket en handling, men det var liksom en, en romans. En, ja, en -romans. jag tror att han var lite tänd på henne. Precis, men det var liksom aldrig så här aktade på honom. Och det är väl liksom... Egentligen det är mycket av den här sex fanficken handlar om mm. att, det är så att det finns en sexuell attraktion mm, mm. Liksom, alltså, I undertexten mm. Men det är aldrig utspelat Man kan väl säga på sätt och vis Att, att fanfiction kanske, kanske har fötts Hur ja, men de restriktionerna man har haft inom film och tv Är att inte visa mm. sex Och inte visa liksom, kärlek på sånt, på sånt sätt Särskilt för så här, kids och, alltså, I ungdomsserier eller, eller serier som är riktade till yngre generationer liksom. Um, mm. så det, mm. Förlåt. Så det är väl helt enkelt, alltså, det, det är lite som typ. Jag tänker att jag tänker all smutt som skrivs inom fanfiction är ju lite som alkohol under Prohibition Times. Att det är så här, i brist på annat. Om vi inte får det på, via tv, så kommer vi fixa det på något annat. Absolut. Del, Men det ligger säkert väldigt mycket i det jag har inte tänkt på det tidigare. Men jag har precis sett klart första säsongen av Star Trek, mm. eh, alltså Star Trek T.O.S. Mm och där, den teorin går väl alldeles utmärkt att applicera på det liksom. mm. för att där är så här, jag ska inte påstå att det är så jävla mycket tension mellan Kirk och Spock Nej. jag tycker att det är mer tension mellan Kirk och McCoy, jag fattar inte det där ja. <laughs> jag tycker att det är jättekonstigt ja, fast, fast jag har aldrig tyckt att, att jag tycker generellt att Bones och Kirk har ju en enorm det är, ja, men det är, det är ju en grej där liksom. ja, alltså det är ju, är grej, alltså ja, varför handlar det inte hur uppstod det liksom Kirk Spock varför jag blev jag det så? Ja, okej, nu har jag ingen koll på Du har ju bättre koll på det här Men, men jag, jag vill ju påstå att det kanske, det kanske Kom med The Advent av de nya filmerna För där var det mycket, mycket mer eh, Konflikterna nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. sånt här skrev man ja. det fanns alltså, alltså Slash, slash kommer från Slash Spock, okay, den beteckningen okay. Korkat uh, <laughs> jag, jag är oinsatt uh, Men okej, okay, men jag, trod, jag trodde det här var ganska nytt Nej, nej, nej, nej. det här är liksom The Mother of all fanfic mm. ja. ja, men då så måste... <laughs> Men, men jag har inte sett så mycket Star Trek, jag har, ba jag har bara sett de nya filmerna och nu första säsongen mm. av TOS. Är du någon slags... Alltså jag har ju tittat på det här genom hela min barn ah. och håller på att realisera mm. TNG just nu. Okej. Okay. Men, men jag skulle påstå att det är rätt så mycket tension mellan Spock och McCoy. För de hate, love, ja, är mm. det är ju helt love relationship emellan. Och ingen vill någonsin ligga med Scotty. Nej, det är liten svammar. Det Vem skulle du välja Man liksom? skulle inte ta skotti. Eh, jag skulle självklart lägga mig på skotti. Eh. Varför? Jag delar i skotte. Ja, jo det är sant. Men det är ju så fakeat. Ja ja ja ja. Men men heller det än checko. Eh. Men solo. Men Kirk! Det nej, nej, är själv. Var klarare. Var Turk. sjöna killar. <laughs> jag har lite dålig smak. Vilket har ganska likartigt killsmart. Ja. Um, ja, nu, jag skulle ta Kirk framför hela hela jävla bojen. Oh, okay, okay. Generellt om man ska se till killarna jag har gillat i verkligheten så är de alla mest lika Spock, vilket är lite um, Men mm. uh, Ja, det stämmer för mig också. Uh, okay. ja. Pratar vi karaktär eller utseende nu? <laughs> <laughs> like. A little bit of both. Det är personlighet, självklart. Ah, okay. uh, men, uh, men det är... Men det är nej, solo, du har rätt, Solo är... han är the silent kul ja men jag tänker avsiktligt ju... när, när de får det här viruset och alla blir knäppbara mm. så måste alla systrar och skålar på facklarna bra avsiktligt men apropå mina version mot allt att jag inte läser jag läser in, jag har ju lite svårt för slash då alltså när, fanfiction där äh, män är med män äh, så, så, så jag, jag tror jag är lika med, med sol med George Takei den skådespelaren jag har ju lite svårt att tända på homosexuella män för att det känns lite fel, det känns lite... Fel. <laughs> jag menar, jag menar om, om du inte skulle veta att han är gay, alltså bara... Uh. Nej, jag, jag visste ju att han var gay när jag såg the Return ah, okay. mm. det Return första gången. Jag visste ju att han var gay ganska tidigt. Eller jag visste att det fanns insinuationer om att han mm. var innan mm. han kom ut. Um, men karaktären är ju inte gay. Nej, när, Nej. men jag, jag, jag, jag tror att jag kopplade Zulu lite för mycket till George de som, mm. som, som skådis. Men varför, varför har du svårt för Slash egentligen? För jag måste nu säga att jag tycker okay. att det är, det är ganska mycket behållningen. Ska, ska, ska, ska vi gå in i det här nu? Vi kanske kan, vi kanske kan pr prata lite om vad, vad vi menar. För, Absolut. Eh, förklara, redan ut begreppen. Okej, okay. Slash, eh, det är eller Slash eller Slashfiction eh, handlar om att eh, det, det handlar om fanfiction där det är män som är med män och oftast män som kanske inte är med varandra som, tror, som oftast inte är med varandra i serien eller i kanonet av serien eller filmen. Om man ska snacka om att fanfiction har fötts ur behovet av att skapa handling som inte existerar för att det är otillfredsställande Så är ju homosexualitet definitivt en del av grejen för att homosexualitet i film och tv är ju fortfarande tabu Det är fortfarande sjukt sjukt sällan man får genuint snyggt framställda eh, homosexuella romanser och det är ju det att man gör queera tolkningar Av heteronormen Precis, och det är för att det finns ett behov Det finns mm. ett enormt behov det, jag tror det, det är, För mig är det Den mest logiska anledningen till att, till att eh, Slashfix är så populära Att det ja. dominerar För det dominerar ju hela fanfiction-grejen Det finns, väldigt, alltså det finns heteros, heteronormativ fanfiction Men den är oftast väldigt dålig Och ganska oambitiös eh, Det är ju ingen lögn Att slashfix dominerar jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag skulle tro att det är okay, en ganska, person som är ganska dominant, men som, som en person som fiskar efter ja. heteronormativ tantrikern. Eh, väldigt väldigt mycket. Alltså det är därför jag inte läser så mycket, för att det finns ju himla lite som är bra. Um, för att jag föredrar ju men heteronormativt eller lesbist. Um, och, och det här har ju väldigt mycket att göra med. Okej, okay. jag kan förklara det som att anledningen till att jag, jag, gill, jag inte eh, läser Slashwick så mycket är för att jag, jag kan inte identifiera mig med det. Jag kan inte sätta mig in i någon av de där personerna för att jag kan inte relatera till människor med kuk. Men det där är ju spännande, för att jag läser ju i princip bara Slashfix, bortsett från lite Doctor Who, som där är mm. med, han är ju så asexuell doktor så jag tycker att det är lite konstigt. Det med att han ligger på. en pocket, men det har kanske har slunkit med om Ten Rose där, någon ja. gång, River Eleven, så. Mm. Men för mig handlar det inte alls om att jag identifierar mig med de här personerna, inte alls. Nej. Mm. Det är ju snarare någon slags voyeuristisk. Mm. antar jag att det blir liksom, eh, point of view på något sätt för att det är, så här, man bara, det är ju Sherlock som ligger med John för blandar inte in mig i deras relation mm, liksom. eh, så att jag har inget behov av att så här, sätta in mig själv i den relationen liksom. jag är ju generellt så med, med väldigt mycket att jag måste kunna jag, har, jag lägger väldigt, väldigt mycket vikt vid att kunna relatera till människor gärna på ett fysiskt plan också eh, även om du vet alltså, de flesta, de flesta, de flesta, den flesta fiktion jag konsumerar både i film och, och tv-väg också är ju... Alltså, jag, måste kunna, jag måste kunna känna att jag har en, en anknytningsgrund till någon av karaktärerna. Och när det kommer till sex... Så jag måste ju ha någon av könsorganen för att kunna känna att det är så här... <laughs> <det är såhär, laughs> men, det, men det är lite som... Jag, ja. jag, jag tänker ju inte på på heller rent sexuellt. För att jag kan inte... Jag, jag, jag kan inte förstå... Okej, okay, det, det här kanske helt enkelt handlar om att jag förstår mig inte på den manliga sexualiteten. Överhuvudtaget. Um, jag, jag, ser, jag ser ju sex ur ett väldigt, väldigt kvinnligt perspektiv. Um, så det, jag, jag tror inte jag ser sex på ett så universalt sätt. Det är kanske det det handlar om. Eller? Nej, alltså jag, jag tänder inte heller på bögporr. Jag har uppvalet utvidet att titta på bögporr. Men när jag började läsa fanfiction så tänkte jag så här, oj, det här kanske är en grej. Jag kanske ska testa att titta på det. Men det funkar inte för mig heller. För jag håller med. Det är... Jag fattar det inte riktigt. Men jag tycker om att läsa om det uppenbarligen. Mm. Um, så att, för, men jag tycker inte att det är så himla konstigt. Att tända på. För det, det jag tycker är kul är. Alltså två karaktärer som man tycker väldigt mycket om. Och vad som händer dem emellan. Och det, man får veta lite mer. Så att säga jag visste inte att det fanns Pride and Prejudice uh, fanfiction. Det skulle jag jättegärna vilja läsa. <laughs> Eller um, Jane Eyre fanfiction vore jättekul. Men för mig är det inte specifikt att det är är killar. Jag tror att eh, en tolkning är att mycket av det vi tittar på idag innehåller bara eller främst manliga karaktärer och det är mm. därför det skrivs så mycket om det. Så jag tycker att dynamiken mellan typ Sherlock och John Watson är jätteintressant. Eh, för Det finns grejer att bygga på där. Eh, sen så kanske man jag har inte läst någon i fanfiction hur blir det om det är Sherlock och John Watson? Ah, finns det? Det är ja, någon, någon som har läst. Är, jag har forskat det här. Har läst, jag har läst lite one shots eh, på den. One shots är eh, fanfictions som är ganska korta. De är, alltså, de är oftast 2-3 tusen tecken långa. Liksom. One shots är ju, är ju intressanta på det sättet. För att de är, det är ju antingen... Vad är det? smatt eller vilket där snusk eller så heter eh, det... <laughs> vi tror det vi, måste, vi måste förklara terminologi. Ja, för jag, jag tror vi pratar väldigt mycket som om det är. Smatt är ju ett det vetotaget ingen också det är ju liksom snusk. Men, eh, men det finns också något som heter fluff inom inom shots och fluff är ju men det är så här relationsbyggande ja. Nej, det. Nej inte ens det, alltså det är inte ens så seriöst att det är det är typ så här oh, typ Tony Stark och Steve Rogers går till Walmart och handlar blufas ja. liksom. <laughs> Och alltså, så är det väldigt gullig stämning i ja. deras disken. Det är lite så här men, du vet, det är lite så quippy dialog och det är lite mysigt. Det är mm. ingenting allvarligt någonsin. Det är liksom och det, det är det är ju väldigt, väldigt domestic ofta. Exakt mm. men det är fluffet mellan sex scenerna. Ja, ja. ja. <laughs> Exakt. Jag läser ju. Det, men och, och, Elementary har, jag läser väldigt mycket såna och, och det finns några en sån där de ligger. Men jag tycker det är så konstigt för att, för att det. Eh, problemet tycker jag, med både Sherlock och Elementary är att ingen kan ju skriva så smart som de manusförfattarna. Ingen kan skriva trovärdiga fall som skulle kunna existera i det kanonet. Och det, det är väldigt mycket så här. Jag kan inte känna att det blir en naturlig övergång Till för Jag tycker att det måste bryggas ganska bra Men då känner du att du måste läsa en casefic Om du läser Nej, men, men, men om man ska ha någonting djupare Om man ska ha någonting där Som inte är en fick Eller alltså en, en så kallad porn without plot mm. PVP <laughs> Så det funkar ju Men om, du, om man vill ha någonting mer än det Om man vill ha egentlig handling alltså ett emotionellt drama. Du får titta på serien. Ja men de har ju aldrig några jävla emotionella drama i serien. Eller de har ju det men den är så långsamt Ja fast eh. alltså, jag håller verkligen inte med dig. om det Jag har ändå läst så här. Okej okay, men jag har inte läst tillräckligt mycket. Du du kanske du har nog koll på väldigt alltså väldigt bra författare som faktiskt kanske skriver eh, alltså casefix eller casefix som funkar. Eh, som känns trovärdiga Jag har väldigt sällan stött på det inom de heteronormativa sammanhangen mm. som jag har läst. Um, men Elementary är, det är lite besvikande För att den, den serien bjuder ganska mycket På sig redan som när Det finns ganska mycket att hämta där Så det är liksom, visst de ligger aldrig Men det finns ganska mycket Men är det, jag har inte sett det, men är det tension mellan dem ja liksom? det är det. Ja. Och, och framförallt så är Sherlockens sexuell varelse ja, i en mörk tröja som man får se honom utan tröja han ligger med mm. andra han ligger med två tjejer och det liksom mm. han ligger med en kompis ja. till John Så det... Men hur har de gjort med den dynamiken då för att den alltså original Sherlock i vet, ACD canon alltså or, originalböckerna Arthur Conan Doyle Precis, så otroligt med interna termer här ECD kan. Ehm, för där är han ju också väldigt asexuell Och Watson är så här charmören typ, Har jag mm. förstått det som i mm. alla fall Jag har inte läst de böckerna Men har de switchat det eller man tror jag. Alltså John är, Hon är inte asexuell av sig Men hon är väldigt avskärmad Hon går på några dejter Men hon verkar liksom inte intresserad av killar överhuvudtaget mm. Fast hon har ju legat med Minecraft i Oj i den, den serien. Ja. Mm. som spelas av Reese iPhones. Oh my god, jag ja. <laughs> Reese. När det ligger hon med honom. När de åker till England i början på säsong 2. Okej, okay, det missade jag helt och hållet att läsa mellan raderna i såna fall. De nämner det i det senaste avsnittet. Jaha, okej. Okay, då har jag inte sett tillräckligt mm. mycket. Jag förstår. Um, oh la la. Ja. Uh, och, men det är roligt för då, blir det ju en, i serien så blir det en sån här grej att Sherlock tror att hon gör det som någon slags uppmärksamhetsgrej. Eller någon slags hämnd. Han tolkar det som, ett, som en grej som, som ett plea for attention för hennes mm. håll. För hon kan ju omedelbart vara en sexuell varelse som faktiskt vill ligga. Men vad har de för relation? Hur träffas de i den serien? Hon är hans uh, ja. uh, uh, hon är hans sober companion för att han är beroende av heroin. Ah. Okay. Hon <laughs> övervakar honom dygnet runt och ser till att han inte uh, blir beroende igen. Och då hamnar hon i hans consulting business i New York, dit han har flyttat för att fly sitt beroende i London. Okej, okay. japp. Och sen efter ett tag så slutar hon vad hans overcompanion-tiden går ut men han inser att Nej, men du är sjukt smart och jag tänker skola dig och lära dig bli en detektiv. Och det som är soft är ju att i Elementary så ähm, är ju Watson, hon är sjukt smart hon klurar ut saker på egen hand hon är mm. nästan häl med Sherlock mm. efter ett tag. Um, och det ser man ju väldigt sällan I både alltså i både universumet Och i Sherlock Alltså BBC mm, ja, Alltså Watson är rätt korkad ja, ja, han, han, alltså. Hans, Men alltså hans hjärna går verkligen på en hundradel Av mm. Sherlocks hastighet Och det är bara så det är Men därför står man lite grann också att de har valt att göra Watson Till kvinnan Alltså de hade kunnat switcha det mm. Tänk om Sherlock hade varit tjejer mm. Däremot det finns en twist, det finns väldigt många könstwister I Elementary som är sjukt bra Jag ska inte spoila dem men nej, det, nej men det, det, är det jag gör inte mm -hmm. absolut Okej okay. Yes Men vilka är det som skriver fanfiction? För du har skrivit, jag skulle aldrig <laughs> <laughs> döda kropp Nej nej och det här är ingen Kingshaming men jag tror inte jag är lagd åt det hållet Att skriva sånt Faktiskt, jag tycker om att läsa det Men jag skulle inte skriva det Alltså, jag har Det här är också så här. Varför säger jag det här i friheten Men eh, Jag har skrivit några eh, fix Som innehåller någon form av eh, porr mm. Men jag har varit skit obekväm när jag gjort det ja. Jag har verkligen varit så såhär Det här, alltså hur Nej, det, nej, det här fast, känns inte stabilt det, det är en sanning som behöver upprepas Bra porr är skitsvårt att skriva Sex är en extremt svår grej att beskriva på ett trovärdigt sexigt sätt. Mm. Ja, alltså jag tror att jag klarade mig. Jag har fått ganska många likes. Men det var verkligen så här: nej. Det här är inte min grej. Alltså, däremot så jag har skrivit en dr. Huffik som jag inte är klar med en, Som är så här, den har inget på i sig. Mm. Det är typ en väldigt så här, den är bara väldigt wibbly-wobbly det är typ flera doktorer som är med och nu är jag som är glad för att 50-årsjubileet så kommer både Matt smitt och David Hunt vara med mm. och där, av den anledningen, jag började skriva av den anledningen att jag så himla gärna ville se de två interagera mm. Mm. det var bara det liksom mm. så att nu kommer den säkert aldrig bli klar <laughs> jag håller ju på att skriva en just nu ehm um... Ja, du, sa, du sa någonting om det där ja, Fast det, det, jag ska inte säga så mycket om det För det är ganska pinsamt för Jag skriver ju jag skriver fanfiction som utlopp Jag skriver inte som inte som, Egentligen, jag kanske inte ens vill lägga upp den någonstans Men, men jag, jag håller på Jag håller på att kolla på En serie som heter Sleepy Hollow just nu Som jag börjar bli helt nutso för Fast ingen annan är det <laughs> Det är så roligt, alla jag känner det är, som tomt, en... det är tomt på internet Precis, det är ingen som supportar mig Och de flesta som gillar det här är så här tråkiga så här hetero-tweens i, i USA eh, hatar dem men då är det ju en jag håller på att skriva en så kallad real person fic en rpf och då förhåller man sig till faktiska skådisar och, så här. och det här är lite av en konstig gren av fanfiction som är moraliskt Grå. <laughs> eh, för att, för att, det är lite iffy. Det är lite iffy, Men jag, jag förstår att många människor känner sig obekväma med det, Inklusive de människorna som man skriver om. Alltså det, här är en, det, här är en, det här är en gren av fanfiction som träder in i den personliga svenska. Det privata liksom. Samtidigt, en, en genre som är sjukt stor. Eller ett universum som är sjukt stort, är ju One Direction. Åh, oh, gud. Det, det finns är... The One Direction det fanfic. One Direction fanfic. Oh my God. Och det finns sjukt mycket att vara en Det finns folk som chippar två av de här jag vet inte vad de heter, men två av snubbarna. Liksom. Ah. Niall och så, äh, har gjort, Something. Ja, Something, something Tomlinson. <laughs> mm. Men och, och, och jag läste någon sån intervju med dem eller vad det var, och de var typ så här: eh, det här är en ganska scary shit. Liksom, mm. För att jag har en flickvän och ja. det här är min polare. Mm. <laughs> och det finns 500 miljoner historier ute ja. om hur vi ligger med varandra. Fast Så, det där, ja. Mm, fast på någon jag, jag, jag tycker den reaktionen, nu, nu trädde vi in på vad jag tycker som journalist. Jag tycker, är du en offentlig figur då får du i princip tåla att människor kommer manipulera din avbild. För du är inte en privat person när du är offentlig. Du är en, du är en, du är en persona, du är en identitet eh, som, som är offentlig. Det, det, och det, och det det bästa, det, det viktiga är ju bara det Att människor fattar att det är skillnad på dem Och det är oftast då det kan bli lite giffigt så alltså att människor tror att äh, Människor, alltså, alltså skådisar ja, alltså det, det är väl inget Det är ju inte konstigt på något sätt Alltså det är ju exakt som jag sa Vadå, det är ingen av de här tjejerna som har träffat One Direction Nej, så nu, jag, jag, det. jag tror att alltså de, de flesta av de här tjejerna Skulle typ få panik om de gjorde det ja. och springa ifrån alltså det är ju liksom Ungefär mm, lika sannolikt att träffa den här uh, Something something Tomlinson som att träffa doktor Exakt liksom. <laughs> Men det, men, det, men det är ju Jag tycker, jag tycker man, ska få, man ska få kunna få utlopp för det. Det är ingenting konstigt. Och jag tycker ju människor som blir ob. Obekväma och sånt här. Typ äh, med Martin Freeman och äh, hans enorma obehag inför äh, Sherlock fanfic. Det är ju för att han är homofob. Ja men det är för att han är sju. Han är ja. dum i hela huvudet. <laughs> <laughs> det, men, för det är ju det folk behöver fatta. Det handlar inte om att Benedict Cumberbatch och Martin Freeman får ihop det. Det handlar om att det är två fictional characters Exakt. som får ihop det. Så... Ja för det är ju det som är intressant alltså, jag, För det första har jag ingen aning om Vad Benedict Cumberbatch och Martin Freeman har För relation privat liksom. jag, jag, jag, jag vet, jag vet inte, det? två, jag skiter i det <laughs> Det är, liksom, är relationen mellan John och Sherlock som är intressant Ja Äm... Men jag tycker Real Person Fix Är äh, intressanta eftersom äh, Dels för att, för att det har att göra med Det leker ju lite med den här äh, kändisförälskelsegrejen att man, man, man fangirlar en skådis eller en, en sångare eller whatever uh, på, på ett sätt um... Men det är inte samma typ av beteende som att gilla liksom, karaktär i en ja, serie? Ja. Men jag hade ju, när jag var liten så älskade jag ju Backstreet Boys, tack vare Nico. Mm. Äh, men vänta, det gjorde jag också. Har, ja. vi, har vi en historia här, alla tre? Jag, jag var kär i Howie. Nick? Ja. Det var ju den töntiga killen. Ja! <laughs> det, det var ju när han såg latino ut innan han hade långt hår. För sen så var han bara jätteslisk. Mm. Men du var inne på Nick? Ja, Nick. Jag gillar ju bara de blonda, tåniga ja. Brian, min kille. Ja, <laughs> oh, men upp. jag har steg. Ja, ja, jag har steg. Det var så såg så retarded <laughs> ut. Men alltså jag ser lite weird ut. Han ser lite retarded ut. Han har jättetätt bland ögonen. Jättekonstiga kinben. <laughs> det är små det är ögon också. Och Matt smitt gör det inte. <laughs> Stor hoppar. <laughs> mm. Ja, nej men det är ju alltså, samma typ av beteende. Och det här, här fangirl-beteendet har jag haft med mig hela livet. Jag har bara applicerat mm, yeah. det på olika saker. Mm, liksom, yeah. så här, allt eftersom tiden gick typ. Vi är väl alla jag tror, eller jag och Sandra är det jag vet inte hur Nicko är, vi är ju alla fanfiction spelar väldigt bra in i människor, hos människor som har ett som har rikt fantasiliv jag, jag, har, jag har ju verkligen enorma historier som jag repeterar inuti mitt huvud, som jag hittar på om så här, karaktärer i filmer och serier eller riktiga skådespelare eller ja, människor Nej ja. Du vet jag har ju en hel ett helt epos som har pågått i mitt huvud mellan mig och Tom Hildostad sedan två svar sen sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen två år tillbaka. Det är liksom vi ska precis köpa hut nej. När jag kommer till bort Nej, nej vi, är, nej, vi är 60 vi ska köpa en vån nu. Jag men det är liksom men det det är ju är så vanligt för det och jag tror jag tror Real person fix spelar in i det också. Att här, ja, folk skriver, är bara, ner, folk skriver alltså. bara ner vad de, vad de har fantiserat ja, över. Det har ju nej. folk gjort i... Alltså, sen fiktion uppstod. Liksom. Fiktion är väl just det här. Ja, precis. <laughs> ja men det här, här så lånar man av någonting annat som finns redan och så, ja. så bygger man... Ja, för att det är ju... Det där jag tänkt väldigt mycket på också. Alltså det är ju... för att jag, Eftersom jag faktiskt jobbar lite grann med det här så tänker jag så mycket på, på mm. som som fenomen. Och jag har funderat väldigt mycket på så här: men herregud, varför alltså, all den här kreativiteten som finns där ute, mm. även om det är mycket skit. Alltså det är ju jävligt mycket skit. Men varför skriver inte folk bara originalverk istället? Liksom? Mm. Det där, jag tycker det där leder oss in i lite eh, vad det är för slags målgrupp. Nej, jag tycker bara att det är spännande. Jag har funderat rätt mycket på det. Liksom. Mm. det är så här, jag lägger ingen värdering i det. Jag är Nej. väldigt glad att folk ser fanfic för jag att mm. läsa det. Liksom. Mm. Nej, men jag, jag läste en fic Förra den var ju inte så bra, men, men den, den är skriven av en kvinna som är professor i nordisk mytologi. Det handlar om Loki. Vi får inte säga. om du. Är hon är professor i nordisk mytologi okay, ja. Varför tycker du att Marvel Universums Version av det här är bra? För det är jättemånga fel i Marvel ja. Men vänta, jag måste fråga Är hon är en professor enligt svensk standard Eller är hon en professor enligt amerikansk standard För det är jättestort viljan på att professor Ja ah, precis, utan är jag, du bara där. Hon, hon är inte, inte uh, Okej okay. Det, hon har doktorerat i det här. Ah, hon okay. har doktorerat. Ja, ah, men då så. Uh, hon är inte, Hon är inte bara en lektor. Hon är, hon är, hon uh... är nog också bara kär i Tom Men <laughs> <laughs> ja, Det är också. Men det är så roligt. För det är sån, yeah, hennes huvud, hennes uh, original, hon har en original character som uppenbarligen är en reflektion av henne själv. Den är en sån total Mary Sue. Uh, <laughs> Måste du förklara vad det är? Okej, okay, Mary Sue. Vi har lämnat in en tidigare podd och inte förklarat. Uh, men Mary Sue är ett så kallat trope. Alltså en, lite av en. Uh, ett vanligt grepp som används inom fiktion. Um, ett uh, väldigt bra exempel på en, på en Mary Sue eller en så kallad Mary Stu för den kille är Neo i Matrix. Han är liksom en, en slags uh, reflektion av författaren uh, i som en slags det vill också Jesus en Jesusfigur alltså, en, en person väldigt, som inte kan göra fel en rem, är, flawless karaktär ja, som är utvald att göra någonting. du vet en, en ja, men, men en väldigt så här, platt och tråkig figur för att för att författaren är så pass megaloman och självupptagen att de måste liksom, liksom, alltså skjuta in sin egen syn på sitt bästa jag mm. i, en, i en rollfigur. Um, och det leder ju till väldigt, väldigt tråkiga figurer. En annan som Mary Stu, är uh, uh, Will Wheatons karaktär i Star Trek The Next Generation. Det är The Next Generation? Nej, så. alltså mm. hans karaktär gör ju rätt så stora fel steg i slutet. Okej, okay, men det, för jag, jag har ju läst... Nu nu var det så länge sedan jag såg Next Generation, så... Så spoiler vi inte här. Nej, men, men, det, men tydligen så... Det är, ju, det är ju ett allmänt känt faktum att det är Gene Rod... Alltså att han... Vad heter han? Rollfiguren? Uh, Will Rolf Guren. Han heter ju typ... Uh, uh, Wesley Crusher. Wesley Crusher. Wesley Crusher är ju uh, Gene Rodmerys... Uh, uh, han, han... En reflektion av... Det är en reflektion mm. av vad han själv tycker. Precis som att Sherlock är det för Steven Moffat. Alla Steven Moffats karaktärer. Ja, jag tror det är, ja, ja, är, är så. Det. <laughs> jo jo, jo, jo <laughs> men absolut. Wesley Prushy är 99 perfekt. Ja. Mm. Um, så det är liksom för han är lite utvald. Han är ung och han är bättre än alla andra mm. på många sätt och du vet, han, är en, han är en ung virtuos. liksom. rollfigurer um, det är sådana rollfigurer ju. Men vad var det vi jag höll på att prata om innan det? Um, nu kom vi in på Mary's, Mary Sue varför skulle jag Du det? är en nordiska mytologiprofessor Ja, hon, hon, det var en original, original figur Som i alla fall var en Mary Sue Och det var så otroligt tråkigt För hon var här snygg och blond och brittisk Och hade avspråk koll på nordisk mytologi <laughs> Och det inte, inte världens bästa fanfic Men, men, men det var, det var, det var väldigt var kan man tänka sig att hon ändå liksom kunde skriva Ja, exakt. Man tänker ju liksom att säga: Men okej, men du har jättebra koll på den här mytologin. Vad fungerar du in i ett fanfictionfält med, liksom, alltså, dels skriva så dåligt och dels skriva enligt en, en mytologi som, är, som inte är korrekt? Som är helt emot, väl på många sätt, helt emot det ja. du har pluggat. Man förstår. Ja, det är lite svårt att förstå sådana grejer men, men, det, men det här kanske leder oss in på frågan: vilka är det som skriver fanfiction och för vilken målgrupp är det? Det är ju. Alltså. Jag tycker ju, vi vet ju inte om det är män eller kvinnor som skriver det här. Men vi vet ju att fanfiction är huvudsakligen, det är ju en kvinnodominerad, det är kvinnodominerad fält. Eftersom det finns, det här är en av de få sällsynta fälten där det finns ett så kallat female gaze perspektiv. Nästan all fanfiction är skrivet ur... Inte, alltså, in, inte ur mm, alltså, kvinnliga perspektiv men med kvinnliga glasögon alltså att man män men men och kvinnor objektifieras på ett sätt som man associerar till, till en kvinnlig blick, eller en manlig blick tycker du att kvinnor gör det också? på vilket sätt då? vad, vad menar du? Alltså, du... Att, att kvinnorna drabbas av den här female gaze på något sätt uh, alltså, män gör ju det definitivt jag har ju läst lite lesbisk fanfiction mm. uh, och det är ju väldigt tydligt vilket universum Uh, du inom, uh... <laughs> inom jag vill, nästan in, i, jag <laughs> vill nästan inte jag vill inte stanna i Okej okay, <laughs> kan lämna det <laughs> Nej men det, det, det är inom Gilmore Girls då uh, Gilmore Girls var faktiskt mitt original Det var väl lite, lite pinsamt det är, Men det är lite pinsamt för vissa av de här är ju lite incestuösa uh, Det är så folk som har känt varandra Sedan barndomen och det är så här, ja. Lorelei slash Rory <laughs> Family Guy Jag <laughs> har ett skämt om det där de, de står och pratar jätte, jätte snabbt med varandra och så börjar de <laughs> Men, men, men, men, det är liksom, men det märks ju vilka typer av fanfics som skrivs alltså, dels av riktiga av män, kvinnor som faktiskt har sex med andra kvinnor eller män som vet hur lesbisk sex går till det är, det är väldigt spännande är eftersom all uh. slash fiktion skrivs förmodligen av okay. kvinnor som inte har sett två män ligga varandra. <laughs> alltså, ja, men det är ju jätteintressant att alltså, som en tjej sätter sig ner och skriver porr, varför handlar det mest om i fanfic-världen? Killar som får ihop det med killar. Inte det, det är jättekonstigt? det är spännande. Det är väl och konstigt. Uh. Men, men det är inte så alltså ja, är inte så konstigt. Alltså, jag tycker det finns en, det finns ju en uh... akademisk diskurs kring uh, kvinnans uh... Nu går jag helt emot vad jag har sagt tidigare Men om mig själv Men, men det handlar ju om att, om att kvinnor bär ju på Dels en male gaze själva eh, Alltså en manlig blick Och, och kvinnor eh, har väldigt lätt För att sätta sig in i den manliga positionen För vi lever i ett mansnormativt normativt samhälle eh, Där allting grundar sig på Den, den manliga blicken Den manliga, den manliga liksom, praxisen eh, Så alltså, alltså Det är därför Pojk-flick liksom, pojk, eh, normen är lite mer generellt mer uh, socialt korser än uh, en fjollig kille. Till exempel för att det, det är ju coolt att vara man, men det är inte så coolt att vara kvinna. Jag, jag och Precis. Korkkanaset. Uh, Korkkanaset som det kallas. Eh <laughs> uh, men, men, men, men, men men men jag, jag kan tänka mig att just anledningen till att till att, att, att kvinnor har så lätt att sen lägga sig in i homosexualitet och homosexuell sexualitet är för att Dels för sexualitet är ju framställd som extrovert. Det är mycket, mycket lättare att vara extrovert än introvert inom sex. Um, det är att ta, ta, vara aktiv, ta action. Och, liksom, och jag kan förstå att det är väldigt mycket mer befriande Om man är låst i den kvinnliga heteronormativa världen av att behöva förhålla sig på ett särskilt sätt till sex. Att sen kunna liksom sätta sig in i en sexuell värld där det är två extroverter, två liksom aktiva personer som, som, som inte har samma typ av skamkänslor eller självförhållningskänslor som, som kvinnor har. Ja, du ser skeptisk ut, alltså, Nej, jag, alltså, jag är inte skeptisk. Jag sitter bara och funderar på att jag tror att det... Alltså, det, det ligger mycket i det du säger. Men jag tror också att det kan handla om att man eh, vill på något sätt eh, mjuka upp de här manliga karaktärerna. Alltså, de är inte mm. så himla macho längre. De är inte nej. så jävla... Det är inte så mycket, de, är, de är inte så stela. De, de klappar inte bara varandra på ryggen med en liten mm. dunk, utan det är så här, de älskar faktiskt med varandra. Mm. För det är så här. Det finns ju mycket olika sorters porr i ibland, mm. milt mm. uttryckt. Men det som jag tycker är finast, alltså det här är också en personlig preferens, men, men just när, när de är väldigt ömma med varandra. Liksom. Mm. Och då handlar det ju om att så här, ja, men de här två machomännen som typ är ute något jävla uppdrag, de är typ ut på ett uppdrag flyger något eller löser något jävla case liksom, och sen så är helt plötsligt så sitter de i soffan och tittar på idol och hånglar liksom. och det är väldigt fint och det blir, det är någonting som är eh, ja, man, man, man avmatchar dem på något mm. sätt, de här karaktärerna jag tror att det, det kan också vara en del av det kan inte det också vara en fascination med jag tänker, killar verkar vara väldigt eh, besatta av hela lesbiska två tjejer på varandra, catfight grejen, att det är väldigt hett med två tjejer som gör saker med varandra och killen inte är involverad överhuvudtaget. Det här kanske är bara den kvinnliga versionen av det. Definitivt, det tror jag. Oh, <laughs> alltså, jag var tvungen och tänkte på lite. Okay, jag, jag, jag kan fortfarande relatera till det på, på fanfic-nivå. Men jag kan förstå att eh, <laughs> Men jag kan förstå. att man tänder på det. Um, dock tycker jag att, den het, alltså att män gillar att kolla på kvinnor som har sex Det har ju väldigt mycket att göra med att kvinnors sexualitet inte anses vara till, Alltså kvinnors sexualitet mot varandra anses inte vara en legitim sexualitet För att det är väldigt många män som inte har någonting emot att deras, eh, deras respektiva hongra med tjejer um, Men om de, om de hongrar med killar, då jävlar ska de få Alltså då är det ju, liksom, då är det ju big ja, trouble liksom. men det förklarar fortfarande inte varför det är så många tjejer som skriver brögporr Nej, det gör det verkligen inte. Jag ville vill bara tillföra en arg feministisk kommentar där. Jag förstår, det är okej. Ja, jag, tror vi, jag tror fortfarande inte vi har svarat på frågan vem som skriver fanfiction för vem. Vi sidetrackar hela tiden. Nej, men, för det, det känns ju som att den allmänna uppfattningen mellan oss tre i alla fall är att det är tjejer som skriver fanfiction. Ja, vi har väl inga som helst belägg för det här egentligen. Nej. Men Fast jag, tycker, jag, jag tycker, får en slags känsla jag, jag, av det. Jag, jag, jag tycker generellt att man inte behöver nödvändigtvis ha den statistiken eftersom som jag sa i början av den här diskussionen, så oavsett vem det är som skriver här så skrivs det här ur man det finns en påtaglig feminitet mm. i hur de här fanfictionen ja, fanfiction alltså, verken skrivs. Och då spelar det egentligen inte jag tycker det inte spelar så roll om personen i fråga har en kuk eller fitta. Om de identifierar sig med den typen av kommunikation. Men menar du att om fanfiction hade skrivits med en manlig blick så hade det varit... Dittatur. Åh, nej. Dålig stämning. Nej men det Nej, nej, jag var tvungen att säga det bara för att jag att det är... Kastning Nej, men seriöst. Alltså, om man kollar på väldigt mycket av den litteratur som skrivs Um, kolla på sci-fi-genren Det är i princip, allt, allt är ju fanfiction På andra verk ja. um, Fast man har bara ändrat på namnen Det är ju alternate universe-litteratur uh, liksom. mm. uh, <laughs> Och det är ju Nej. i princip Allt det där är om, skrivet av män Om, um, och om de, de här olika liksom, Sci-fi-universionen um, Och ja, mm. anyway Det var en side note vad jag menar är att Om det hade varit ett male gaze uh, Så hade det, dels fanfiction inte haft lika stor poäng För att om um, um, uh, för det behövs inte en male inom fanfiction. För det existerar redan inom riktig fiktion. Alltså, jag tror... Återigen, fanfiction fyller i hålen. Fanfiction, mm. som vi, vi har ju sagt det här tidigare på tidigare Fanfiction fyller i alla hålen som man känner saknas. Som, en, som publiken och som konsumenterna av fiktion eh, känner, känner att det finns liksom det finns ett behov. Ja, men i den här serien så inom Mellan John och Sherlock finns det inte en romans Men jag vill ha en romans för att det, det finns kän... otroligt mycket sexual tension mellan dem Exakt och, och, Eller typ i um, Pride and Prejudice jag fick, jag fick inte veta hur det gick När, när Elizabeth, Elizabeth och Darcy gifte sig Jag vill veta vad som hände sen Så här, Jag fyller i mm. um, Och det är ju det, um, Man kan ju inte fylla i with a male gaze För male gaze dominerar allt det existerar överallt Varför skulle det behöva existera Och det förklarar ju faktiskt också varför det är det är så sjukt mycket porr i genren och <laughs> det också bara för det är väldigt lite så här, så kallade case fix. Det vill säga mm. case fix betyder det kan betyda lite olika från universum till universum men i princip att eh, karaktärerna från serien gör samma sak som de gör i serien fast oftast sämre eftersom de inte är riktiga manusförfattare de här personerna som man ser ut. Mm. Men du menar typ att John och Sherlock mm. är ute på och läser ett Ja brott. och, och ah. bara det liksom. Ja. Ah. Det alltså det finns ju men det är ofta jävligt dåligt skrivet. Ja. Alltså det är inte liksom Men det är ju också förståeligt. Jag, jag, jag tror inte man kan riktigt beskylla någon för att du kan inte skriva en casefic fick ordentligt. Well, du är inte en professionell manusförfattare. Nej, absolut som inte. det här. det Det är också så här frågan när man bara försöker skulle läsa din risiga casefic Det finns liksom jag kan titta, jag kan titta på serien alltså. Däremot om ni ligger i slutet av den här... <laughs> Makes everything okay. <laughs> Men vi har ju varit inne lite på alternate universe, det är så om man tar två karaktärer och placerar dem i ett annat universum, de kan ha helt andra jobb, men relationerna bibehålls. Ja, vi kom fram till att det var, det är väl i princip definitionen för ett, ett AU då, ett alternate mm. universe, att... Ja, precis som du sa, det, det minsta liksom, byggstenen, det vill säga relationen mellan karaktärerna, mm. den måste vara kvar. Mm. Jag tror att man skulle kunna definiera det så mm. i alla fall. Men tycker du om AU och läsa AU? Nej, jag gör inte det alls. Men det är också en personlig preferens. Mm. Jag vet att jag är ganska ensam om man inte gör det. Mm. vet massa folk som bara, åh vad kul. Typ <laughs> <laughs> Iron Man jobbar på Ica. <laughs> Träffar... <laughs> förstås, förstås. Armin och, och inte, inte Tony Stark heller utan Armin. <laughs> Steve Rogers börjar som praktikant. <laughs> Någon som vill fortsätta här? Det är ett writing prompt här. Någon som är sugen? Mm. Faktiskt. <laughs> jag vill också att sig i Stockholm. På <laughs> <Och> vilket ICA. <laughs> men det finns ju fler udda variationer inom fanfiction. Mm. Om det kan vara så att... Ska vi gå in på det här igen? Ja. Nej, men jag tänker så här något av det mest udda som man kan stötta på inom Sherlock-världen är Hånlock. Och det här så... är alltså att Sherlock är en faun. <laughs> du vill säga är han en, en skogs... en get? <laughs> Nej, men det, vad, är, vad är faun på svenska? Det är skogs... Men det, men det heter ju faun Ja, men det, det. Ja, men det, det är, det är James... James McAvoys karaktär i Narnia. Ja. Ja. ja. <laughs> Men det heter ju någonting inom grekisk mytologi nej, du, men, du menar kentaur och det är inte samma sak Nej, nej, nej det är ju kentaur, det är ju hästar det är mm. ju, Men vad heter den? I, jag tänker i uh, per, per, per, Percy och oskviggen Så har de en goat person <laughs> <laughs> Men det här låter ju så absurt när man säger det Men han är men... alltså en get, från, en get Och han har horn också Hanna Ja han har horn och ibland så har han en Tendens till en mule så, och den här faunlock då Har ibland en relation Med John Watson I en bläckfisk han, alltså, han, han ser ut som alltså, Ursula, Ursula i Lilla sjöjungfrun Han har tentakler på underkroppen Men en manlig överkropp Så, så du menar att faunlock Och, och då John Som <laughs> um, jag har, jag har sett det här, jag skulle vilja ha det osett Jag har sett En teckning Där Octojon penetrerar Faunlock med En tentakel Det är roligt Det är inte själva penetrationen jag tycker jag undrar, Vad är deras ansiktsuttryck ja, De What? tog ut och gilla läget Deep men hur, hur hittar folk på de här ja, absurditeterna Hur här kom det här till? Okay, men... Och det, är, det finns faktiskt, jag är inte så jävla deep in shit med Avengers. Är det någon som vet om det finns djur liksom, av art där? Eller? Inte som jag Nej, kom jag på. Inte läst men det är, det är, jag vet ju att det finns väldigt mycket fanfiction där Loki, där Loki ser ut som en frostgiant. Där han är den här mm. alienvarelsen. Ehm ja, um, det är ändå lite så ja, här. Jag med... inte och hulken är hulken liksom. Men det är ju ingenting som är helt en avart som jag har, jag har hittat liksom. Men det Nej, finns det, för men... att det här med djur är ju <laughs> så specifikt, väldigt och upprörande. väldigt iffy. Alltså det, det, nu har jag har inte läst det här och jag skulle absolut inte heller vilja göra det. Men eh, jag antar att det finns fanfics som behandlar liksom foundlock mm. på något sätt. Mm. Ja, <laughs> ja vi får vi utgå att äh, det gör det. Låt oss inte heller glömma Dragonlock, <clears throat> smugglock. Smugglock, <Smuglock>. <laughs> ja, jag, jag läste en smugglock som bara var absurd. Den gick in på Mpregvärden, kändes utom. Oh, Mpreg ska vi gå in på? Också. Ja, men, men det här med djur alltså, det här, det här är faktiskt det här kan jag, liksom klart och tydligt säga att det här förstår jag inte. Nej. Alltså överhuvudtaget. Um, nu har jag inte läst någon fanlock, Men jag antar att det I första hand går ut på att de ligger med varandra Eller typ bor i en glänta I skogen Och spelar panflöjt eller vad den, gör de? den, jag, den jag läste så var John mm. Watson Människa, han flyttar okay. ut en stuga Ute i skogen och, För han är så skärrad av sin upplevelse Från kriget ja. Och där så en dag så är det en foundlock Som står i hans kök och äter hans Kakor <laughs> Och sen så lär de känna varandra och börja ligga med varandra. Och ungefär när de började ligga med varandra då slutade jag läsa det här. <laughs> för att det var bara för konstigt. Vet jag, jag ta tag i Sherlock's eller Sherlock's under allt. Ah. <laughs> alltså det är så hemskt att vi ska alltså, så, så mycket. Det är, vi vill ju inte skamliga folks sexuella drifter men det här är ju alltså, när man ser bestialitet, e det är ja, ja, det iffy men å andra sidan djur, alltså det är olagligt sex med djur ja, ja, ja, ja. Men, men, men å andra sidan så jag, vet, jag, vet, jag känner ju folk som har furries tendenser, alltså furries är den sexuella tendensen när man, när man gillar att klä ut sitt djur och ha sex med varandra uh, man identifierar sig med djur, men, men man vill inte ha sex med ett djur, men man vill att, att man vill vara med människor som också identifierar sig med djur så det är inte bara håriga partners, utan det är... <laughs> Nej, det är inte så att de bara är ute efter greker typ. Men, <laughs> men de är alternativt iranier. <laughs> iranier, det ju bara, du kan inte ursjönja några actual mänskliga drag. Och gör hon till Iran. Det är bra inom världen för kvinnorna är i princip non-existent. <laughs> ja, men furries men, men är ju den sexuella tendensen kan jag förstå för att den skadar ju ingen. Det handlar om att man tänder på animaliska tendenser men man, man har ingen lust att faktiskt ha sex med djur utan man, man gillar det när de existerar inom ett mänskligt kontext. Uh, och det är väl inte konstigare än att typ vilja bli kissad på liksom. <laughs> Vilket också tillhör fullständigt vanliga sexuella kvittigheter. <laughs> jag, ska, ja, alltså jag, jag, jag skattar ju att det här precis som ni för jag tycker det är helt absurd. För mig! <laughs> ja. Jo men absolut, om någon annan blir kissad på, absolut. Jättebra. We'll för go right ahead. Det... Men jag tycker ändå att det är fascinerande att de här grejerna blir så stora inom ja. fanfic. Fanlock mm. äh, att... alltså foundlock, det är inte en historia om foundlock. Nej. Det är inte en teckning. Nej. Det är jävligt mycket foundlock. Det finns heter. en publik, det finns en målgrupp för det här. Men, men det är ju, men det gör ju, fan, det gör ju fanfiction och fandomvärlden som så himla mycket mer intressant. För återigen, vi fyller i hål. Det här, det här är ju liksom, uh, more or less literally. <laughs> men det är liksom det, det finns en, det finns uppenbarligen, det, men det känns, det känns som att fanficvärlden är en introverterad version av vår nuvarande värld. Där allting är heteronormativt och uh, sexuella framställningar är otroligt stiltad och otroligt såhär, boxed in och liksom uh, men att det det, det är, liksom allting är väldigt fyrkantigt och så kommer man in i fanfictionvärlden det sproutar ut en massa olika konstiga grenar av saker som folk där det finns en målgrupp det finns en det finns en, en, liksom en, en hel en hel, I mean, allting har grupperingar och det finns följare och det finns en det, finns en, det är en ja, following liksom. ja det skulle jag prata om också jag tror att det är en, en av orsakerna till att det är alltså att folk inte skriver originalverk Alltså det är så socialt med fanfic. Mm. Alltså man umgås ju kring det här liksom. mm. Och inte bara fanfic utan fandom i allmänhet. Liksom bara en sån sak som att typ reblogga en gif på Tumblr. Ja. Kan ju liksom göra att man uppgår i ett större sammanhang. Och man gör, liksom, man gör egna och Man bidrar till det här. Man skriver fanfics. Man ritar liksom bilder. Och det är väl lite grann som att här, jag brukar tänka på lite grann som att man... Eh, alltså fans fungerar alltså, som fotbollsholiganer typ alltså man har så här mm. man har ett lag som man håller på det är så här mm, det. Hammarby det är fan mitt lag jag gillar fotboll mm. också men så här Hammarby mm. jag är liksom grön vit en hjärta vad fan det heter mm. och jag har alltid sett mig själv som en person som verkligen inte gillar sport men det är exakt samma sak Om liksom. man läser så här tabeller och håller reda på liksom hur det går för det laget man sitter hemma och peppar och väntar på nya Thor-filmen liksom. ja. här... och till skillnad från sport så har ju fiktionen tendens att vara nyskapande och du vet, gå in på djupa mänskliga tendenser. men menar, sport sker i princip likadant varje gång. Ja, det är det jag menar. Jag menar ja, behöver men gruppera det, det, det, det liksom. det inför dem gentemot mm. sig. Jag tror att om du skulle fråga en riktig sportentusiast som liksom har omvälvande sett Jag har haft, haft väldigt har mm. världspolitiken. Jag har haft väldigt mycket intressanta diskussioner om sport med folk. Men jag tycker bara att generellt som, som alltså jag en boll är inte alls samma sak som att <laughs> göra. Men, men det är inte alls samma sak som typ, amen, ett. Fiko, alltså ett litterärt verk nej, eller nej. en film som är enormt och nyanserad, och bla bla bla. eller ens ett tv-spel. Jag tycker tv-spel är den bästa jämförelsen. Så här, folk som är helt googlegaga -go för, för tv-spel, för vissa typer av tv-spel, att de håller verkligen på vissa tv-spelsföretag. och typ Folk som är helt galna i Dragon Age till exempel. Mm. Att de liksom. <laughs> uh, och att, uh, det, det förstår jag, för det är interaktivt det är mytologi, det är enorma berättelser, det är äventyr det är liksom det är så mycket, mycket facetter och sen sport, och det är så här, ja okej okay. oavsett alla politiska ramifications och hur olika matcher sker, det är lite som schack och bla bla bla bla, det är fortfarande en massa dudes som jagar en boll ja det här, alltså nu, det här måste jag ändå bryta in, jag har haft jag har en kollega eh, eh, eh, ja precis jag har en kollega som jag har ganska mycket roliga samtal med eh, Angående just det här Han är väldigt förtjust i sport Och sen så vi var ute och reser ganska mycket för några veckor sedan Och eh, så Då snackade vi ganska mycket så här, För att jag har liksom fått en känsla av att han har ungefär samma förhållande Till tennis och fotboll Som jag har till mina fandoms mm -hmm. liksom och så vi pratar jag ganska mycket om det för att han tycker att jag är en idiot och vice versa liksom Så, så vad då? Du är typ Vår så relationen har var... måste... ja, men det är hjärt hjärtligt kan man säga. det har liksom varit så här. Jag ja men vad de har warp drives, drives Det är väl jävligt mycket coolare med en warp drive än typ någon som kan slå en serve jävligt serve. Vad fan det är Sörva. Vad det heter det? Servea jättebra. Men så pratade vi ganska mycket om det där Och kom liksom fram till att så här, vi får ut ungefär samma sak Av de här grejerna liksom. För han var så här Men alltså jag får, ju, jag får ju en kick av det här Om jag ser att någon liksom I det exakt rätta ögonblicket Sätter den där bollen i krysset Eller liksom på ett så här perfekt sätt Och han beskrev det som att så här, den här personen Har tränat hela sitt liv För fram till att det här ögonblicket ska ske liksom. Och sen så sker det Och det är perfekt och det är typ så jag känner när jag kollar på, ja men typ Star Trek liksom. Mm. Något jävla rymdskepp som åker in där. Mm. Jag bara, det där beslutet, Kirk fattade. Han har tränat hela sitt liv. Där. <laughs> och nu bara, <laughs> Jag tycker det är en dålig <laughs> jämförelse, måste jag säga. Men det är... Jaha, nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag, jag förstår att man, kan, jag, ja, jag, alltså, att man kan få ut samma sak Jag kan det, liksom. förstå varför folk gällas sport. Det är inte det jag protesterar. Jag protesterar bara saker som de är. Det är, de... Bort versus fiktion i, i, i, i, sin, alltså i sitt uppbyggande liksom. Jag det... tror att folk beg to differ där. Men... Ja, ja, ju, of course. Det är personlig åsikt här. Men jag, jag, jag, jag, jag har ingen som helst förståelse för att jaga boll. Nej, det har inte jag heller. Jag får fan in kicka och det där. Jag bara, vadå? Det är inte på riktigt. Vadå? vad Vadå, är... vadå? Men vadå, fysisk styrka är bara är ju intressant i tiotusentalsen tappas den. Fysisk styrka är ungefär lika intressant som är, är intressant ungefär lika länge som en Instagrambild. Men okej, okay, vi började prata om Förlåt. om hur folk skriver fanfiction för att fylla i hålen. Det var så som Bizarro World. Men vad säger ni om en i det sammanhanget? De Okej, jag förklara för M-Preg. No. Ja, preg är mm. alltså male pregnancy. Manliga karaktärer som kan bli gravida. Och det här är... Jag tror att det är du som är experten på området här faktiskt. <här> jag, som har läst, jag som har läst fanfic i fyra månader ungefär. <här> men M-Preg ingår väl som en underkategori under The Omegaverse. Och i The Omegaverse så finns det alfas bitas och Omega. och alfa-karaktärer är väldigt dominanta. Det är de som sätter på. Eh, omegas är de som är mottagarna. Eh, det kan vara män, det kan vara kvinnor. När det är män så har de ibland ett hål, ibland två <laughs> hål. Eh, och det är alltså omegas som kan bli gravida och beta-karaktärerna, de är typ asexuella vid sidan och de är inte intressanta överhuvudtaget. Men de är med på något sätt Ja, men typ i, här... i, i Sherlock-världen så, man, så uh, är det John eller Sherlock som är alfa och omega och så är det typ Lestrade en beta en neutral mellankort <laughs> som de kan prata med och som liksom he's a buffer. <här> <här> <här> inte i inte utan, utan, utan i den det är liksom en karaktär som existerar för att ska finnas någon form av plott överhuvudtaget. Precis. Ja. ja, utöver sex, sannet, mm. <laughs> och ja, vi är fullt medvetna om, om exakt hur knäppt det här låter. <laughs> ja, men, men och det är liksom, jag förstår inte hur det här börjar utvecklas från en liten... Om det här nu började i Supernatural eller vad det nu var. Att det vargar som det är alfas och megas Och sen så utvecklas det till att det är, det är människor som ligger med varandra. Och de, there's nothing going on. Oh, och förklara någonting. Nothing. nothing är alltså typ som kopplat till djurvärlden på hundar när man har sex och så sväller eh, penisen <laughs> så att man fastnar i varandra. Det, det är så konstigt. Ja. Uh. Uh, men det här kan då... Är det här kopplat till M-Preg? Alltså, Omegas kan ju bli gravida. Jaha, det, det är finns... bara de som kan bli gravida. Alltså jag... fast kan inte Okej. Okay, okay. jag, jag, jag kan dock kontra lite med jag har ju stått på m utanför omega Okej. Okay. Till exempel den här junior som <laughs> Det var egentligen, det var egentligen en, en Star Trek fanfic som blev film Första M-Frag-fenomenet Det var egentligen En som hade insynierat <laughs> Okay. Jag gillar fan den filmen fan är det. Men, men jag har som sagt stött på Emperig inom Harry potter Vers. Ah. Och där är det ju mycket mer logiskt För det finns en för Hur för det Nej men det är logiskt, because magic Det blir aldrig någon förlossning och, Eller det är oftast ingen förlossning Eller en på det sättet ja, Hur går det utan där De trollar in livmödrar och så växer en unge och Inuti någon okay. och så, och så trollar de ut den liksom Och det, det är, jag tycker att Där tycker jag att det blir så då behöver man då är, Det är ingen stretch of the imagination Återigen, because magic Ingen <laughs> stretch of the imagination det är inte att uttrycka det för att <laughs> <laughs> Jag är väldigt <laughs> duktig mycket Mycket, mycket, mycket my, Det är helt logiskt, man trollar in en liv Till killen Så ja, det löser sig <laughs> De har hoppande choklad att, Och blåden bakåt Allt möjligt Allt möjligt Nej, jag vet inte om jag läst om Megaverse M. Preggs, där de faktiskt där det blir ett barn till slut Nej hur kommer det ut liksom Jag tror att de föder ute, de har ju som sagt flera ja, hål alltså. jag, jag tror att Så det är... De är lite hermafrodite Men okay, det måste jag fråga här ja. alltså, Om det är en man som är omiga ja. Har han då två hår och en penis Ja Okej, okay. ja. Alltså, vi har, vi har liksom säkerställt det här Nej i han har inte det ja. Det är lite hermafrodite mm. Men alltså okej, okay. oavsett det här är ju ganska man, man, man kan tycka att det här är ganska loll, Men det är ju också sjukt, sjukt queer Ja, alltså, ja, och det är ju superintressant. Mm, verkligen. Varför, varför gör jag folk sånt här? Jag är jättefascinerad av det liksom. förutom att man fnissar åt det och bara hur kommer kommer man på det här? <laughs> så... Nej, men man kanske ska se det som en positiv känslös ja, utveckling. alltså egentligen är det ju det liksom. alltså, det är bara det, att när man beskriver det sådär, så där så känns det som att det är så här, väldigt mörk social realistisk <laughs> eh, berättelse där du är folk blir lite påsatta, lite som djur lite våldtäktsstämning typ men att det, är liksom, att det är mycket mörker och ängst att det inte är så här, att det inte kan innefatta alltså inte kan innefatta fluff pieces för jag vet att det finns väldigt mycket stony alltså steve rogers och tony stark Fanfic där steve blir gravid och de får barn och de bildar familj och, och du vet, det är så, här, det är så vackert och mysigt och jag har, vi har en gemensam kompis som läser väldigt mycket av det här Uh, och att det är väldigt mycket, mycket Babykänslor Och allting är väldigt uh, mysigt Och när, man, när jag hör om det så blir det så Men gud vad trevligt, men varje gång jag hör om Omegaverse vill jag bara dö <laughs> Jag pekade på ett namn jag hade skrivit upp på en papperslapp här. Det, det finns, eh, äh, äh, det finns en, en progeny, ett barn inom färdigt som har fått rätt så mycket uppmärksamhet. Så är det alltså, jävla, jag kan inte <laughs> höra det här utan att blir helt tomatröd. Men det här är alltså Sherlock och eh, Johns eh, fiktiva unge som heter Hamish. Ja. Det, och det här är... Jag säga att det, är, det är extremt etablerat Inom mm. liksom Sherlock-fandomet Nu pratar vi väldigt mycket om Sherlock-fandomet här Men det är bara för att vi har koll på det alla tre Och eh, Alltså Hamish Det finns ju hur mycket hamish whatsom ja. Holmes fick som helst <laughs> Men är det ofta en fluff för Vi har aldrig läst hamish, en Hamish-fick Jo, det är det väl Men har du läst någonting där det är någon av som bär det här barnet? Det är en bra fråga. Jag vet att jag läste läst någonting när Sherlock blev klonad och så är det en liten unge som är hans klon. Ja, men den var väldigt bra. Den har jag också läst. Ah, jag är, är det nature vs nurture? Ah, det jag, jag vet att jag har läst någon där de har något gemensamt barn och det är Hamish som är liksom mm. tre år gammal. eller vad det är. För jag tänker, rent så borde det rent logiskt borde ju Hamish vara adopterad. Men, men, men att det blir liksom att det är deras... För det är oftast inom fan art världen alltså inom de här, äh, teckningarna som folk gör. Så finns det ju väldigt många Hamish-bilder De har helt enkelt använt en sån här How will your baby look like Bara Och det och Jesus Christ Men det finns ju unge som faktiskt ser ut Som en jävla korsning Mellan Martin <laughs> Freeman och Thunberg, Som folk har typ så här klippt ut från andra ja, han, är en, han är skåd slag så de har klippt ut honom och pastat in honom då. Lite så här sköna. Alltså, alltså, var apropå för att de är en figur. Poor kid. Att inte fattas av det här. Mm. Undra om det ingick i modellavtalet. Mm. Det mm. Är det Precis. Ja. Um, har vi. Jag, jag skulle vilja prata om en grej mm. som jag tycker om väldigt mycket. Det är crossovers. Jag läste en John Locke som utspelade sig i Pride and Prejudice-världen. Den tyckte jag var jätterolig. Jag har inte läst den än, men jag har fått den rekommenderad för mig. Ja, men för det, det, är, det, är ju, det är ju verkligen plotten från Pride and Prejudice från början till slut, men det är John som är Elizabeth och det är Sherlock som är Mr. Darcy. Jag jag jag jag heter, han, heter han John Watson? Eller heter ja, han, han heter John Watson. Ja, heter Nej, han heter, han heter John, Nej. vad heter Elizabeth Bennett han, Bennett. John Bennett. John mm. Bennett ja, alltså jag, måste, jag måste bara fråga här Varför är alltså jag först, jag, ni måste, Någon av er måste förklara Varför är John alltid the bitch Ja men det här har jag skrivit en artikel om mm. Jag har prata om det sen Du har läst en artikel jag har, det, Men jag har... det är inte alltid det så Jag har läst en hel del där det är Sherlock Som blir påsatt Ja det finns ju också, det finns ju också Vad kallas det för Bamf. Uh, Badass motherfucker Ja mm. uh. Bäran för John <laughs> eh, när han tar fram sin eh, såhär, Warrior Watson, alltså hans Captain Watson Alltså när han ah, blir en militär man. Ja, för det känns ju som en naturlig utveckling. Alltså Sherlock är en dandy. Han, han borde vara fysiskt mycket svagare än John. Ja. det är väl klart att det är han som är The Bitch. Um. Jag, jag har nog läst hälften hälften. Ja, det är det inte så, är inte så man, som men man, Den intellektuella dominansen tänker jag. Eller okej, okay, jag har inte läst tillräckligt mycket för att veta. Men det känns som att den intellektuella dominansen som Sherlock har, i alla fall i BBC-serien, över John. Borde ju typ göra honom till liksom the dominant one. Nej, men jag skulle säga att det där går ihop med det faktum att i BBC-serien så presenteras Sherlock som... En rätt så asexuell och eh, oerfaren karaktär ah, vilket gör att han, han vet inte alls vad han håller på med han har typ aldrig kysst någon i vissa fanfics så då måste ah, John vara väldigt ofta oskuld Mm. Väldigt ofta oskuld. <laughs> eh, och, och ofta att John är bisexuell och vet vad, hur saker och ting ska ske. Så att det är liksom han, han är hans på läget. <laughs> guide in i den sexuella världen. Ja, och han är ju också. Alltså, John är ju på något sätt också så här länken mellan Sherlock och den övriga världen. Mm. Han är ju så här den som översätter vad Sherlock håller på med för alla andra människor. Mm. Liksom. Så det är ju inte helt. Alltså det är inte helt obalanserat Men självklart så är det ju så att alltså Sherlock är ju protagonisten mm. John är ju en supporting character mm. liksom. Har ni lä någonsin läst några Fanfix äh, Alltså slashfics då äh, Där det inte finns en du vet, Dominant och submissiv äh, äh, roll, alltså det Bra och okay. intressant fråga Dynamik finns det, Har ni någonsin läst en fic där det finns Där de två romantiska parterna har Ungefär lika mycket Att det inte finns den här liksom Uh, ja. De som du Ja, ja. Mm. Det är ofta det är rätt så jämnbördiga relationer. Jaha. Och att i sexet att de sätter på varandra. Mm, precis. Det är lite det är jämställt liksom. Ja, ja, ja det finns. Mm. Så att, mm, ja, jag skulle också säga det. Men det, det tycker jag går emot väldigt mycket så här, konventionella föreställningar om. Eh, inte så mycket om homosexualitet på riktigt. Men av föreställningar om homosexualitet och hur folk skriver om homosexualitet. Att det alltid är liksom en... en bitch Ja, oh, precis. En bitch, bitch one, butch, en bitch one, one, fem. <laughs> um, men att det är alltid är någon som är lite sig, och den andra som är dominant. Den där man-kvinna-dynamiken liksom. Alltså jag skulle säga att av de bättre fanficsen som jag har läst så är det liksom... Det är, en, det är en normal relation som pågår. Ja. ja, och, och det, det är liksom, också, Du vet, någon är svag ibland och någon får veta någonting om sin familj så att det blir jobbigt. Och då ska en annan person ta hand om den, men sen så skiftar det. Där, så ja, det är lite liksom... så här som inte är så dramatiskt. Det liksom. ja. mm. händer så små saker. Och då kan man inte fråga sig så här, man bara, men vad är det som är så intressant med det här? Ja. Alltså, bara, här sitter jag och typ läser om hur de sitter och äter middag. Vad kan du vara <laughs> med liksom. <laughs> ja jag kan säga något, jag läser ju, just nu håller jag på att läsa bara Sleepy Hollow och Flufffix som går ut på att de, de går runt, alltså Sleepy Hollow som serie, jag tycker den största behållningen med den är hur, eh, det handlar ju då om att den här snubben har vaknat efter 250 år i någon slags deep sleep, eh, i Crane och hela, hela fluffig grejen går ut på att han går runt och, och är så fascinerad över, över nymodigheter i den nuvarande tiden. Och är så här brittisk. Ja, och är så här <laughs> brittisk och så här Oxford. Och så går han runt i olika butiker och du vet, det finns en helt det finns en så här one shot men jag läste här jätte dagen som var jättejätterolig där, där de går ut på Walmart och köper saker. <laughs> och det är jätteroligt för att dialogen är, går ju bara... Och så. Men det här skulle ju också vara sjuk att titta på. Ja, exakt. Det, det är ju det också. Uh, men, det, men det är liksom... Uh, det, det, finns ju, det finns ju liksom en, jag ingen behållning Det är folk som gör in, Det finns ingen dramatik Det finns ingen spänning liksom. Men det är, bara, det är bara lite mysigt jag, jag ska inte säga någonting jag, jag, älskar ju, jag, jag älskar ju slut Jag älskar ju lyckliga slut Jag älskar när allting är bra När jag var liten blev jag deprimerad att Allting bara tog slut när mm. allting blev bra Jag hade ju velat se hur, de, hur bra de har det liksom. Jag älskade slutet på Saga om Och den anledningen en som är för, för happily ever after. Alltså. Det, måste bli, det måste bli bra på slutet. <laughs> det får inte vara för mycket ångest. Mm. Eller, jo det får gärna vara mycket ångest. Men den ångesten får minna ut. Det måste, precis, det måste bli bra sen. Precis. Hur, hur långa fix läser ni? Oj, det varierar jättemycket. Alltså, är det bra så kan jag läsa. Jag tror att den här uh, Nature Nurture som vi pratar om det mm. jag fan uppe i 120 000 ord nu tror jag. Ja, den är väldigt. Äh... fortsätter den? Ja, den fortsätter. Det kommer nya kapitel varje vecka. Mm. <laughs> Oj. Ja, det måste jag kolla in. Då. Nej, det har jag verkligen känt mm. så det är inte så, det är inte så himla bra längre. Mm. Men det är lite som du vet, en serie som har gått så 10 säsonger och bara, ah, nej, det är slut på det här nu liksom. Men det, del, det händer lite grann, växer till sig där lilla Jag liksom. Det är <här> så de det är alltså... Ja, ja. Nej, han heter inte Hamish i den, tror jag. Ja, han gör det. Nej. Men äh, ja, det är väldigt, väldigt odramatiskt. Och jag tänker ibland så här, om man skulle liksom faktiskt göra... Och om Sherlock-serien skulle fortsätta på det här sättet så skulle det, vara, det skulle vara så jävla ointressant. Det skulle vara så jävla zappy, liksom. När ja. <laughs> man sitter där och det handlar liksom inte riktigt om någonting alls. Men jag, alltså, jag, jag läser ju inga långa fix. Inte? Men jag har läst för fyra långa fik i mitt liv tror jag. Um, men för att jag, jag har bara insett, jag, in, jag insåg det ganska snabbt att de, de heterosexuella långa fik som finns är jättedåliga Not worth reading. Um, och uh, det finns ju en jag läste, och den ämnet den ska vi komma till senare. Den har ju blivit en bok nu. Det är en Pride and Prejudice. Uh, den här är 50-20 som du. Den är 50-20 <laughs> <laughs> Det du. så jävla bra, alltså. Uh, Tror heter, du, true men... heter Master of the Universe till och med <laughs> Shades of grey är då. Uh, men, nej, men den, den här ficken var, var, var, den, den är sjukt bra um, den heter typ One Thread Pulled uh, och det handlar, om, det handlar om att en instans i Pride Prejudice berättelsen ändras och det är det att uh, Elizabeth Bennet inte, inte hör när Darcy förelämpar henne under de första balen Jaha, uh -huh. uh, och då ändras hela handlingen och han, den är så jävla välskriven för att tjejen som har skrivit den han talar ju perfekt, skriver ju perfekt Regency Speak. Det, är det finns inga hål i hur genuin det är. Och det gör ju att det känns ju som att man läser Jane Austen, fast det är, det är, lite, mer, det är lite mer barnförbjudet, det är lite mer insinuation, det är lite mörkare. Du vet att Mr. Collins är en mycket mer ond rollfigur och jag menar, det är mycket, mycket mer nyanserat. Och det är väldigt mycket, väldigt mycket US, vad heter det? Uh, UST UST <laughs> uh, unreleased sexual tension um, och den den är sjuk bra den är en, den är också CBLAN den är typ um, har den, också, publicerats? den har publicerats den är publicerad den är den är en bok nu inte, men, men... Jag, jag vet inte. Ja, men det, det låter jätteintressant. Ja, men jag kan, jag kan den finns ju fortfarande kvar som fanfic och sådär. Ja, för det är ju en ganska vanlig trend nu. Ja. Alltså det är, det är många fanfictions som ges ut som böcker. Mm, och det här vet jag egentligen inte om jag är så förtjust i. Nej, inte jag heller. Eller inte alls faktiskt. Fast nu sitter jag andra sidan här och gör en ganska hård, drar en hård linje mellan så här, riktig litteratur och fanfic. Men det... Det har vi, inte varit, vi har inte varit inne på det. Jag vet att du pratade om tidigare tidigare, Nico, mm. att det var så här. Vad alltså, ju skönt då, vad sa du? Läsa en riktig bok för man läser mer skönt. Ja, oh, herregud. <laughs> Nej men alltså det är fanfiction det är inte väl skrivet. Men det finns ju fanfiction som, alltså det finns några guldkorn mm. Och frågan är, men har du svårt för att de publiceras för att det lämnar fanficvärlden? Eller att man börjar tjäna pengar på det? Eller Nej, något? alltså jag tror att jag har svårt för, för att, ja, jag borde kanske gräva djupare här. Men spontant så skulle mitt svar bli för att det är för dåligt. Ja, mm. Och då är det såhär, ja, ah. såhär, Vad gör det här i tryck? Varför ska någon betala för det här? Vi liksom? kan man kanske förklara 50 Shades för, det, för de som inte har koll 50 äh, Shades of Grey var ursprungligen en Twilight Alternate Universe fanfic äh, Som blev så populär Att den sen publicerades till bok oh, Den är, horribelt. De är horribel De böckerna är horribel jag, jag har läst både fanficken och böckerna äh, Varför vet jag inte Men, äh, <laughs> Du läste om dem när den kom ut som bok <laughs> <laughs> Nej jag har faktiskt böckerna först Och sen fanficken Finns den kvar på internet? Uh, ja den finns på några forum uh -huh. IL James försöker ta bort den Men, uh, men det, det är folk som fortfarande släpper Fanfiken var ju vedervärdig och böckerna var fan värre Men är det någon som vet om hon har haft någon redaktör? Eller har det rensats eller bara tryckt? Alltså man tänker på hur dåligt, alltså det är stadsfel och syftningsfel Jag kan inte tänka mig att det har varit en redaktör inkopplad Vilket är jättekonstigt Jag tror att när de släppte 42 Adriga böckerna på Amazon För det var då de släppte en e-bok först Ähm, så var det helt enkelt så de hade inte så höga förväntningar det var inte ett stort förlag som hoppade på det här um, ja, förklar det själv <h DOWN> och sen, sen när, den, när den hamnade uppe på topplistorna så så tror eh, sh sh, jag att kontaktet togs över av ett större förlag, jag minns inte vilka de är men, och så blev det en mycket mycket större produktion mm. ähm, men den är ju alltså, det, det, jag tror ju jag, alltså, jag, nu när jag ändå när jag ändå läste både, både böckerna och fick den så det, det är typ. De har bara stoppat in i ett dokument och search and och uh, uh, Vad heter namnen. <laughs> Ändra på namnen och vissa av kontexten. Liksom. Um, så är det i princip samma sak. Mm. Ja, för att jag nu har, jag har inte läst den. Jag har kikat i den och fick på typ ångest för att det var så dåligt språk. Men, jag lyssnade på det som ljudbok <laughs> Alltså läst av vem Och aj. Aj, aj, aj Jag är glad också Men <laughs> alltså, Jag kan bara tänka på My ears, my ears Jag lyssnade <laughs> Men jag tycker att, att det är Helt enkelt, alltså det är bara en roman. Nej, Nej, nej, nej, nej Uh, don't fuck with the harlequin roman. Jag läser harlekin romaner. De är jämförelsevis bra. Okej, okay, jag försökte göra några slags men jag kanske hade fel just att så här det är helt enkelt bara tantsnusk i en annan form. Mm. Alltså för fan fick är ju det? Alltså om man ska vara lite så här alltså, man kan sitta här med sina teorier om typ så här såna queera teorier eh, men alltså det handlar ju fortfarande om alltså det är ju porr. Alltså vi mm. säger ju allihopa att såhär, ja men jag läser det här för att det är porr <laughs> och, och, och vi säger också att den som inte är romant romantik eller porr är oftast inte så bra Nej, de, är inte så, de, är inte, de är inte lika välskrivna Nej. som manusen och då kan man lika gärna kolla på dem Så alltså, liksom. jag, jag läser det också, men det utgör kanske 10-15% mm. Och då är jag fortfarande intresserad av, alltså, jag vill att det ska vara någon slags tension mellan karaktärerna liksom. Jag kan läsa sånt som är väldigt fint Att det bygger karaktär Alltså det utvecklar liksom, folks relationer Även om det inte behöver leda till Någon slags tjåhej i sänghalmen liksom. men, men Det ska ju inte vara som ett dåligt skrivet avsnitt av serien Det ska det ju inte vara liksom. och, och också igen Alltså 80% av det jag läser innehåller någon form av sex mm. så, ja. så det, men du tycker typ att det är någon slags, någon slags muterad form av tandsnusk Jag alltså, är det inte det jag, jag bara tänker högt nu egentligen men, men jag kan hålla med om att det till stor del är porr jag, jag, jag skulle vilja <laughs> säga att jag tycker att tandsnusk är ett lite nedlåtande sätt att beskriva det på jag ja att... det är ett väldigt värderande ord liksom. mm. det, jag tror det beror lite på vad man pratar om för tandsnusk, för visst, okej okay, de här holocon-romanerna som säljs på ICA, that's crap och så så på Amazon däremot. Där. <laughs> Nej men, men oftast, de är oftast inte skrivna. De som är skrivna nu för tiden är ju inte skrivna av folk som faktiskt har någon sex riktig avsikt. Det gör ju på ett väldigt så här, pumpa ut saker för att sälja typ av litteratur. Det är inte gjort skrivet med en avsikt, men det har, gjort, det, har, det har ju kommit enorma vå, vå, vå, våg en enorm våg <laughs> säger man. Uh, nu sedan började 2001, 2002 med uh, vad heter, det heter erotic Erotic fiction eller uh, uh, historic erotic fiction och så vidare. Alltså romaner där de är så här. vi kommer ha sex i den här romanen. Om du är barn, läs inte det här. Typ den, den inställningen. Men det är ju folk som faktiskt bryr sig om historia och om sådana grejer. Men de skriver, de skriver romantisk litteratur för kvinnor. Alltså... alltså men då är kvinnor uttalad målgrupp? Ja ja, of course. Det, är ju, det här är inte... Men det, det är inriktat på kvinnor som kanske... Alltså det är inte du vet, Sophie sälja eller så här Sushi for Beginners. Det är inte så här fjompig typ modern tid. Alltså det, det är ju det är inget bullshit. Man, man snackar om att romantiken och sexen sexet är poängen. Men vi skriver det bra. Det, det är liksom... Och då, då blir det ju väldigt... Och jag tror internet har underlättat det enormt mycket. För då har man ju kunnat publicera sina saker som e-böcker och sen så... Eller typ att man har kunnat lägga ut så här excerpts på, på nätet och så kan folk läsa och så kan man få feedback och det Ja, jag ska inte göra sådär. Men jag tycker ju att de böckerna är ju bättre än 90% av den fanfiction jag har läst. Ja, men alltså, det mesta fanfriken är ju crap. Ja. Det är ju verkligen, man måste ju gräva sig genom lager av skit för att hitta typ ett guldkorn. Ja, och rekommendationer också för att hitta bra grejer. Mm. Precis, precis. Så det är liksom, jag, jag, don't, don't trash the harleken. <laughs> uh, för det, det finns ju så enormt mycket nu som har faktiskt skrivet med en genuin avsikt. Kanske att inte nödvändigtvis tjäna pengar, men att faktiskt skriva någonting som tillfredsställer folk liksom. och jag tycker, jag tycker att jag tycker det finns en härlig jag tycker, jag tycker skamlösheten i att bara vara rak på sak bara vi, människor, alltså va, det, finns, det finns bra litteratur på annat ställe det här är litteratur för de som bara vill ha eh, romantik och sexual tension och egentligt sex och sådana där grejer den typen av så här, rak på sak grej med litteratur kan jag uppskatta jag tycker att det är lite synd att den hela tiden genereras till någon så här att man helt automatiskt ja. säger att ah, men erotika är dåligt. Liksom. Jag menar du att det skulle gälla för fan tycker också. Jag tycker jag menar att... man kan här, man kan prata om liksom, kvalitet på texter. Och framförallt tror jag att man är extremt, men... man är väldigt olika känslig för vad som är bra och vad som är dåligt. Liksom. Jag tycker lite i Tamblet, det är inte lika mycket skamläggande över sexet, men det är ändå en liten så grej att säga, ah, smattfix är ju guilty pleasures. Det är någonting man läser för att det är så. Här, um att det, det är hett och nej nice. och den sexuella avsikten gör ju att det inte anses vara lika så här, djupgående bra fick. Ja fast jag tror att det handlar om att det inte är lika välskrivet. det, alltså, det måste ah, ändå yeah. finnas en hel del vedertagen skönlitteratur som innehåller sex. Mm. Ja, det skulle jag ifrån också. Men man kanske kapar, du vet, det är black eh, lite tidigare än vad det är på andra ställen. Men vänta, <laughs> alltså, det är så mycket notting. <laughs> Nej, men, <laughs> kanske inte det. Eller också det där med så som det kan vara också. Men, men jag tror inte att det är sexet som gör att det anses vara eh, du vet inte rumsrent och du vet buskis. Utan okay. Jag tror att det är kvaliteten det är på. Mm. Mm. Mm. Själva språket är ju ofta väldigt, väldigt dåligt. Men liksom. varför associeras de två grejerna så innan? Tätt. jag tycker tänker nu. Vad, vad tycker ni? För jag tycker generellt att så här, äh, äh, sexuell fiktion, allting som har med sex att göra brukar alltid vara lite så, ah, men det är lite sämre, det är inte lika välskrivet. Det är liksom både i porrfilm och i, liksom, inom litteratur och viktorianska arvet liksom. Ja, men det är har inte konstigt att det har varit extremt tabubelagt ända fram till Vet jag Igår, liksom. ja, Nej, men det är klart, det är ju det fortfarande i mm. jättestora delar av världen. Mm. Nej men alltså, jag, jag kommer tänka på, när jag läste Kerstin Thorvalds, Jag minns mina älskare hur de tog på mig, mm. så blev jag så chockerad över... Som du gav oj, mig julklapp. Ja, jag mig julklapp. <laughs> Nej, men jag blev chockerad över så här, oj det här är riktig litteratur och det är liksom ingående sexbeskrivningar. Mm. Och sånt har man inte gjort särskilt mm. länge. Mm. Och de, det alltså, de är liksom, de har ju varit självcensur att så här, ja, men vi Det ska inte lebblats som Porr och alla ska mm, kunna nej. läsa ja. det så då kapar. Det är lite så Walmart-klassificering mm. på det. Ja, det, var så, det var samma sak för mig, unigroghet tror jag. Eh, som man kanske inte gillar för mycket nu, jag vet inte, om man är så generellt. Jag har inte insatt i en Okej. Okay, i alla fall. Eh, men hon, hon har en ett gäng som bland annat handlar om henne under det är lite så i antologi över hur hon. Eh, hon, hon var aktiv under punkeran Och så vidare i Sverige Men det är, ja, ja, det, det finns ju en logisk förklaring Varför det är avserat till, till kasslitteratur Men jag tänker att det är ändå 2013 Såhär, det borde Har vi inte kommit Över någon slags puckel nu Att, vi, att, vi, att man kan associera bra litteratur Med snusk liksom. Nej men det, det kanske inte är snusket Som är, alltså snusk för mig Låter också lowbrow ja. Men varför man inte kan ha sex och visa det i film och i litteratur, på mm. alltså jag tycker Shame är ett jättebra exempel på mm. en, en film som tar det i tur med en seriös fråga där man visar upp nakenhet och sex på ett mm. sätt som inte känns som man kan fangirla kring eller att det, mm. blir, det blir liksom, man tar det i tur med det på ett seriöst sätt För jag tycker det är så deprimerande också, för det, det sexet är ju inte snyggt, eller det är snyggt men det är inte hett liksom Mm. Nej men det är för att han mår dåligt ja. Det är ju inte glatt sex Det är ju <laughs> <glatt sex. laughs> såhär Ja är ja, ångest sex, liksom Med en massa glatt, glatt, glatt nej, sex Gladporr, såhär tuta i hornet Och nej, men, gå upp på Alpen Jag har, vi har, vi har ju inte sett såhär, Lars von Triers Kommande infomania, den kanske Är lite i den Klassen, jag vet inte Jag tvekar starkt ah, ja, tveksam okay, Men Lars von Trier kan vara väldigt angstigt så ah. Det kanske inte är rätt, men men det, det känns som att man börjar luckra upp lite för hur mycket naket man visar. Ja, både på tv och i ja. film och mm. hur mycket sex man ser och har skådisarna sex på riktigt och hela den grejen. HBO är väl ett exempel på det men jag tycker fortfarande HBO där, där, kan vi ju, där, där uppstår ju problematiken att sexet är oftast för att jag, jag, jag känner är så mycket himla mycket i male så känns det som att det är det är inte så soft att titta på oftast Jag, tycker, jag kan ju kolla på hur gäller hardcore-paror som helst Men att kolla på en True blood sex är Lite pinsamt tycker jag <laughs> Men det är lite on the same note här Men jag är inte så himla insatt i det Men eftersom du Är Avengers hardcore då har ju pratats ganska mycket om att Thor-filmerna är ganska feministiska Ja, hur... Thor-filmerna. Ja, alltså jag har sett lite ja, det finns, artiklar, artiklar studsar runt det... på internet. Rent, de, de, de, båda, båda de they passed the battle test. Um, yeah. Ja, jo. Fast det är ju det är en minimum det är en... Liksom, ja, för att en film ska men... Jag har sett den en gång, jag var väldigt full. Så ja, jag... <laughs> okej, okej, kolla. Thor-filmerna är ju på papper feministiska filmer. Men de är inte det rent tekniskt. Alltså när man kollar på dem så uppfattar man dem Inte som feministiska filmer Men det har att göra med, anledningen till att de är feministiska På papper är för att de, det är ingen överdriven Sexualisering av kvinnor eh, Kvinnor pratar med varandra om andra saker än män Ja det är intelligenta eh, kvinnor Det är intelligenta kvinnor och ingen kvinnas intelligens ursäktas med att ah, men hennes pappa dog som pluggade på universitet <laughs> eller, eh, typ, eller typ hennes dotter dog är det så, som, som är det astronaut ja. eh, men det är, såhär, men det, det är liksom inga, det är inga de ursäktar inte kvinnornas intelligens eller kompetens men kvinnorna är ju generellt inte riktigt lika kompetenta som män eh, som vanligt liksom men och, och kvinnliga karaktärer utgör ju fortfarande typ bara en femtedel ja. av mm. och de är ganska platta och de är, de är ganska dåligt skrivna kvinnorna är ganska dåligt skrivna även om de har rent tekniskt roller som inte är, alltså, det är, det som är det, det, de är lite la, vi har pratat om det i vårt tidigare på att authority är ganska hela alltså Jane Foster hon som är bruden i de filmerna hon är ganska dåligt skriven. Hon är, de, har, de har varit lata, de har varit lata, de har inte fattat hur man gör liksom. Och Ja, nu väl väldigt grann hade jag kanske inte så mycket. Men men anledningen till att jag fråga var att jag tycker ändå så här, nu jag är inte så jättförtjust i någon av Avengers filmerna eller de som är runt omkring där. Jag vet, det är alldeles för mycket action för min smak. Men de är ju väldigt så här, de är ju väldigt, väldigt fysiska och jag upplever att det är väldigt mycket så här, bilder på de här männens kroppar. Liksom. Mm. Det är väldigt mycket sexualisering av ja men, absolut. Det är ju det och det skulle väl kanske på något sätt. Jag undrar, om, jag undrar om det är det som öppnar upp för, för fix. För det mm. finns ju hur mycket Avengers fix som helst. Jag mm. mm. vänder är ju, alltså, själva filmen är väldigt så intressant. För det fanns ju väldigt mycket pannande av manliga mm. kroppar En enda. Men det var ju också av den enda kvinnan. Ja, eller den enda eller den, en av två. Det finns ju bara en med två. Men den ena har inte så stor roll. Men det är liksom KB. Kobe, Kobe, uh, hon som spelar Maria Hill Hon får ingen alls sexualisering Hon har ju bara på sig samma Hon har ju en jätteliten karaktär ja, Men, men hon... hon är ju inte ens med <laughs> Nej, men, men, men, men, men till och med Black Widow Som är super super super sexualiserad I Iron Man 2 ju... Ja det var fan alltså, gött, Hon alltså. är ju hon var ju inte så mycket en rollfigur Hon var en outfit typ Så hon men, men, men i Avengers så har ju Joss Whedon har, Han har ju behållit hela hennes personlighet Och hela hennes grej inte, Hon är inte en annan rollfigur Men de, han har bara slutat han, han, De framställer henne som att hon Använder, som att hennes, den fysiska delen Av hennes kropp är ju bara någonting som hon Manipulerar när det, när det väl När det är för människor som har lätt för att gå på det äh, Typ första scenen där, där Hon är fasta av de här ryssarna Som kallar henne för söt och dum typ men resten av filmen är ju... Det finns ju bara en scen där de, Den är inte ens uppenbar sexualisering. Det är bara det att de... De filmar henne bakifrån. Men hennes huvud är lite, lite avkapad högst upp. Så att hennes ass får plats in i frame liksom. Men det kan ju vara bara vara jag som tycker att hon har ett snyggt ass. Så jag tänker på det liksom. jag, jag tror inte att det bara är du som Man, tycker det, att är nukla. Jag tror inte det yeah. Men det inte alls så mycket här, Men det är inte som i typ Star, Star Trek Into Darkness. Att det är såhär, här när underifrån vinkeln där hon är naken. Och bara what?! Det är ju verkligen inget sånt överhuvudtaget i, i väldigt, väldigt, lite inom Marvel universum Jag skulle säga att det är lite mer normalt i jämförelse med andra actionfilmer den, den kvinnosynen som presenteras, mm. som jag skulle inte kalla det för feministisk. Nej, den är bara mindre nej, det nej, är det Jag, var, jag egentligen mer intresserad av de manliga karaktärerna, alltså hur de tittas på med kameran. Ja, för min uppfattning ja. är att det är ganska fysiskt och det är ganska mycket så här åkning över muskulöst lår. typ. Ja. Ja, men det så att Thor manages to get his shirt off every mm. time. Ja, enda jävla gång. Ja. <laughs> det um, fast den enda som tar av sig tröjan i Avengers är faktiskt Mark Ruffalo. Mm. Uh, och han brukar inte betraktas som hunken det. Mm. Nej, nej, nej. Just... Uh, när hulken har flugit i ja, den just den in i luften och så ligger han marken där. Hur många är ni du den här filmen? Uh, oh. uh. Ja. <laughs> Don't go there. <laughs> Okej. Okay. Mer än 20 i alla fall. Mm. Mm. <laughs> yes. um, nej, men det, men det är, är ju en virtual pornocopia som det kallas. Nej, men det, det är väldigt mycket, uh, väldigt det är liksom mycket väldigt män. Mycket, väldigt mycket män. Det är Nej mm. liksom. ja. <laughs> Faktiskt. <laughs> um, och sådär. Um, mm. Men jag undrar om det finns någon, det här också, jag vet inte, jag har inte läst det, men det kanske finns någon jätte, jättehärlig fix där. Alla vänder sig ihop när de bor liksom. är en stor sexy, po sexy polykollektiv. Om det inte finns så får du skriva det. Som är bra uppslagare då känner jag. <laughs> Mycket inspiration. Mm. Jag gillar Science Brothers, det tycker jag är väldigt gulligt. Jag har inte ja. läst, jag läst. Nej, men det, det tycker jag du ska göra. Jag läste mm. min första Frost Iron. Mm. <laughs> det är alltså Loki och Iron Man. Ja. Det var väldigt lång. Det handlar om resa genom rymden. <laughs> <laughs> och hur de hittar varandra på vägen. Frost Iron. Ja, ah, jag tycker att det var lite, lite innovativt namn på det mm. chippet. Det mm. gillade jag. <laughs> <laughs> ja. <laughs> det är inget Thorky, här inte. <laughs> Gud, Thorky. Vad heter um, alltså, uh, uh, X-Men First Class chippet? Uh, alltså Erik och Professor X. Jag är inte med de ja, andra alls. Du har, har det. Nej, vänta, det heter. Mm. Det heter något Charles Maks-typ. <ride> <laughs> Charles. Men det är med Eric. Nej, det är Cherrick Cherrick Cherrick heter jag. Ja, <laughs> uh, okej, <okay>. härligt. <laughs> uh, nej, jag tycker att det är väldigt mysigt med, med X-Men-fix där är Magneto och Professor X när de är gamla. <laughs> alltså, det Men vi ska inte skatta åt det. Med de gubbarna och Patrick Stewart, du? de skulle vara det ja. mysigaste paret någonsin. Nu är det Patrick Stewart gay, men, <laughs> men it might as well be. We might as well be. Alltså det, det, jag har läst såna fix också att där de bestämmer sig för att när de ska pensionera sig när de är gamla, då lägger de ifrån sig alla tidigare bråk och sen så blir de ihop. <laughs> på dagen så bara, ja. nu stryker här <laughs> <laughs> <laughs> väldigt bra ja. är det något vi har glömt att prata om? jag tror inte det det kanske inte är det Nej. en och en halv timmes fanfickande mm. en och en halv timme det har varit vårt standard en och tjugo, en och det har varit standard att, eh, vi hoppas att ni tycker att det har varit upplysande och lika roligt som vi har att prata eh, någonting mängder sperma och empreg eh, och lite annat. Och så ja. googlar ni inte fanlock hemma. <laughs> <laughs> what, can, what is once seen can never be unseen. Tack för oss. Hej då! Hej då.